A Márk írása szerint való szent evangélium, kilencedik fejezet. Azután mondanékik, bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. És hat nap múlva magához vevé Jézus Pétert és Jakabot és Jánost, és felvívé őket csupán magukban egy magas hegyre, és elváltozék előttük. És a ruhája fényeslőn, igen fehér, mint a hó, mihez hasonlót a festő e Földön nem fehéríthet, és megjelenék nékik Mózes illéssel együtt, és beszélnek vala Jézussal, Péter pedig megszólalván mondja Jézusnak. Mester, jó nékünk itt lenni, csináljunk azért három hajlékot, néked egyet, Mózesnek is egyet, illésnek is egyet. De nem tudja valamit beszél, mivel hogy megrémülének. És felhő támada, mely őket befogá, és a felhőből szózat jöve mondván, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. És mikor nagy hirtelen körültekintének, senkit sem látának többé maguk körül, egyedül a Jézust. Mikor pedig a hegyről leszállának, megparancsolánékik, hogy senkinek se beszéljék el, amit láttak vala, csak amikor az embernek fia a halából feltámad. És ezt a szót megtarták magukban, tudakozván egymás között, mit tesz a halálból feltámadni. És megkérdezik őt, mondván, miért mondják az írás tudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Ő pedig felelvén mondanékik. Illés ugyan előbb eljövén helyreállít mindent, de hogyan van az embernek fiáról megírva, hogy sokat kell szenvednie és megvettetnie? De mondom néktek, hogy Illés is eljött és azt cselekedték vele, amit akartak, amit megvan írva ő felőle. És mikor a tanítványokhoz ment vala, nagy sokaságot lát körülöttük körülöttök, és írás tudókat, akik azokkal versengenek vala. És az egész sokaság meglátván őt azonnal elálmélkodék, és hozzá köszönti őt. Ő pedig megkérdezi az írás tudókat, mit versengetek ezekkel? És felelvén egyes sokaságból mondta, mester, ide hoztam néked az én fiamat, akiben néma lélek van. És ahol csak előfogja, szaggatja őt, ő pedig tajtékot túr, a fogát csikorgatja és elfonyad. Mondám hát tanítványaidnak, hogy üzzék ki azt, de nem tudták. Ő pedig felelvén néki monda: ó, hitetlen nemzetség, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek még titeket, hozzátok őt hozzám. És hozzávívék azt, ami ő meglátta azt, a lélek azonnal szaggatá azt, és leesvén a földre, tajtékot turván vala. És megkérdezi az atyát, mennyi ideje, hogy ez esett rajta, azt pedig mondta, gyermeksége óta. És gyakorta veté tűzbe is, vízbe is, hogy elveszítse őt, de ha valamit tehetsz, légy segítségül nékünk, könyörülvén rajtunk. Jézus pedig mondané ki, ha hiheted azt, minden lehetséges a hívőnek. A gyermek atja pedig azonnal kiáltván, könyhullatással monda, hiszek uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Jézus pedig mikor látta, valahogy a sokaság még inkább összetódul, megdorgálá a tisztátalan lelket, mondván néki. Tenéma és siket lélek, én parancsolom néked, menj ki belőle, és többé belé nem menj. És kiáltás és erős szaggatás között kiméne, az pedig olyan lőn, mint egy halott, annyira, hogy sokan azt mondják, valahogy meghalt. Jézus pedig megfogván kezét, fölemelé, és az fölkele. Mikor pedig bement vala a házba, tanítványai megkérdezék őt külön. Mi miért nem űzhettük ki azt? Ő pedig mondané ki. Ez a faj semmivel sem űzhető ki, csupán könyörgéssel és bőtöléssel. És onnét kimenvén Galileán mennek át vala, és nem akar rá, hogy valaki megtudja. Mert tanítja vala tanítványait, és ezt mondja valaméig. Az embernek fia az emberek kezébe adatik, és megölik őt, de ha megölték, harmadnapra föltámad. De ők nem értik vala elmondást, és félték őt megkérdezni. És elmének Kapurneumba, és odahaza megkérdezi őket, mi felett vetekedtek egymással az úton de ők hallgatának, mert egymás között a felett vetekedtek vala az úton, ki a nagyobb. És leülvén, oda szólítál 12 tizenkettőt, és mondanékik. ha valaki első akar lenni, legyen mindenek között utolsó, és mindeneknek szolgálja. És előfogván egy gyermeket közéjük azt, és ölébe vévén azt mondanékik aki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be, és aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elbocsátott. János pedig felele néki, mondván, Mester, látánk valakit, aki a te neveddel ördögöket űz, aki nem követ minket, és eltiltók őt, hogy nem követ minket. Jézus pedig mondta, Ne tiltsátok előtt, mert senki sincs, aki csodát tesz az én nevemben, és mindjárt gonoszul szólhatna felőlem, mert aki nincs ellenünk, mellettünk van mert aki innotok át egy pohár vizet az én nevemben, mivel, hogy a Krisztusai vagytok, bizony mondom néktek, el nem veszti az ő jutalmát. Aki pedig megbotránkoztat egyet ama kicsinyek közül, akik én bennem hisznek, jobbannak, ha malomkövet kötnek a nyakára, és a tengerbe vetik. És ha megbotránkoztat téged, a tekezed, kezed, le azt, jobb nékek csonkán bemenned az életre, mint két kézzel menned a gehennára, a megoldhatatlan tűzre, ahol az ő férgők meg nem hal, és tűzök el nem aluszik. És ha a te lábad botránkoztat meg téged, vágd le azt, jobb néked sántán bemenned az életre, mint két lábbal vettetned a gyehennára, a megoldhatatlan tűzre. És ahol az ő férgők meg nem hal, és tűzök el nem aluszik, és ha a te botránkoztat meg téged, váld ki azt, jobb félszemmel bemenned az Isten országába, mint két szemmel vettetned a tüzes gyehennára, ahol az ő férgők meg nem hal, és tüzök el nem oluszik, mert mindenki tűzzel sózatik meg, és minden áldozat sóval sózatik meg. Jó a só, de ha a só ízét veszti, mivel adtok néki? Legyen bennetek só, és tegyetek békében egymással.